Senyores i senyores, sintonia de Ràdio Palafrugell, ràdio palafrugell.cat i el 100.8 de FM. anem a parlar de Sardanes, anem a parlar d'un concert d'homenatge ara mateix, però, que té lloc aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell, un concert d'homenatge molt especial, molt estimat, molt buscat, molt treballat, al mestre Frederic Cires, amb la presència de la Copla Ciutat de Girona, tot dintre d'aquestes celebracions tan boniques que tenim per Sant Martí, el patró de la Festa Petita de, de Palafrugell. I ho fem amb l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell amb qui Pal grans efectius molt grans, i eh, tenim a dos dels seus membres, de la nova junta que fa poc que, que en forma part, doncs eh, aquí entre nosaltres eh, començo per la meva esquerra, amb la Rosa Maria Pibernat, eh, secretària, tresorera, la que mana, no? Tresorera. Tresorera, uh -huh. és la que mana, és la que mana. Va, va dient en Jaume Alsina, el president diu que sí. Bon dia a tots dos. Bon dia. <ríe> bon dia. Gràcies per estar nosaltres. A veure, eh, jo no sé qui mana, però sí que tenim una festa, una festa que pot ser molt, molt maca, Aquí em vol explicar com, com s'ha tirat endavant i de què ha sigut la idea de fer aquest concert d'homenatge al mestre Frederic Chirés, que, segons m'ha dit un bon amic meu, ha portat una molt, una molt bona feinada. Mm? Bueno, ja, sí, això va començar l'any passat, que es va fer també un, un concert homenatge d'homenatge eh, Vilades, amb Ricard Vila de Sau, mm -hmm. i van dir, bueno, perdó, <coughs> l'any que ve eh, aquí ho farem. I ja va estar. La, la Rosa Maria va començar a dir, home, podríem fer-ho en el, el Frederic Chirés. Tots arribarem a estar d'acord, els de la Junta, i hem, fins aquí hem arribat, esperem arribar al, al concert i que sorti bé com el de l'any passat. Va ben segur que sí que, que sortirà bé. Uh... Tot s'ha de dir que, recordant en el mestre Cirés, no eren conegudes quasi cap de les sardanes que ell tenia. I ja portem des de l'any 2016 que cada vegada que fèiem una audició ens preocupàvem de trobar les partitures i la donàvem a l'orquestra que venia perquè els anessin ja traient i així ha sigut que anem recollides més de 30 mm -hmm. Això m'ho ha explicat un bon amic en Pep Bofill, que ja ho ha estat treballant que si ha estat treballant també ella eh, bastantament per recuperar-les una cosa que a mi m'ha semblat eh, molt estranya dic, home, s'han de conèixer, però es veu que no es coneixia pràcticament res eh? Poder 5, 6, 7, no sé suposo mm -hmm. que en el seu moment que ell era músic i tocava, la, em sembla que era la primavera, doncs segurament que es devien tocar, però després varen quedar a l'oblit i, i només hi van quedar, no sé, uns quantes. Com algun calaix per tot, eh? Segurament. <laughs> Sardanes del Mestre Sirés, que de fet serà seran doncs, els que es tocarà amb, amb aquesta festa, oi? Exactament, totes seran del Mestre Sirés. Van dir que són molt bones. Jo n'he escoltat algunes ja i són, per mi, precioses. Mm -hmm. Ballables o escoltables? Ballables, mm -hmm. També? Sí, sí, ballables totalment. <ríe> molt bé. Home, ens haurem d'aixecar del teatre, doncs. Com ho farem? Bueno. <ríe> per ballar-lo. <-me. ríe> el farem servir a la plaça nova eh? i ballarem al Cerdà. Uh, per què la Cople, ciutat de Girona, també ha, ha vingut rodat? Bueno, perquè la Cople ja fa molt de temps que estan amb això de la fonoteca, que es veu que estan Um, recordant a compositors ja ja desgraciadament morts i els estan traient les seves obres i ells ja portaven de cap de, de treure aquest CD a veure, de, de, de fer un CD d'aquesta, que ja ho varen fer la varen fer l'any passat o sigui que se'ns varen avançar per dir-ho d'una manera i um, no sé si hem de dir que tenim la sort de que hi havia una sardana que no era del mestre Cidés es diu Albireta que per cert ha sortit al punt diari, que ho explico una mica, i gràcies a això, gràcies que nosaltres hem demanat, que nosaltres doníem la intenció de fer un doble CD, doncs hem pogut, eh, aquesta gent hem posat voluntat, dintre el de la fonoteca eh, han fet un CD de 24 sardanes, entre treu l'alvireta, ells han gravat 13 més, i així s'ha ja pogut arribar aquest CD que el dia del concert se presentarà, i tota persona que el vulgui comprar estarà allà per la, per la venda. Perquè aquesta, aquesta sardana que mencioneu, aquest albiretat, no era d'ell, va haver-hi una confusió o alguna cosa, segons el si sentit, no? sembla, sembla ser que sí, a pesar d'aquell l'altre dia hi va haver, penso que va ser Pep que va dir, m'han comentat que també ho podria ser, ho és, serà, ho és o no és, no sabem lo que sembla sí que pot ser és que encara quedi alguna, alguna sardana sualta por ahí de, la, de totes aquestes tretes que digui el Rosemarill bueno, també s'ha de dir que aquest senyor, el senyor Cirés feia instrumentalment d'altres compositors mm. i poder també Bés a saber, perquè quins ho pot dir? Podè alguna quedat amb nom d'alguna altra i era d'ell. No ho sabem. O al I revés. Participava amb la música, possiblement. Hi sí. mm. havia compositors que feien la música i després ell els mm. hi instrumentava per fer per tocar la copla i, i suposo que en aquella època tampoc havia passat algun. No volia ni ell tampoc onta, te devia fer com a favors o el que sigui. Era un senyor I al final, tan senzillado o acaba. Bés a saber, no? això ja queda tot això tampoc ho arreglarem no? No, no, no, no. O sigui, el que importa és que fem l'homenatge sí. d'aquesta manera el que sí que les que hi ha en el CD són d'ell això segur per què vau bueno, buscar doncs, vas dir que havia sigut tu Rosa Maria, el mestre Cirés si havia bueno, aquesta dificultat o no coneixíem que hi haguessin ser danes d'ell ja, això, és una cosa bueno, que això ja ve de l'altre des de que vàrem començar ja més o menys aquesta idea i, i no jo, eh? entre tots hem anat buscant i treballant i, i bueno, uns teníem més interès que i i hem buscat. Em vàrem demanar el fill, que desgraciadament el pobret ja no hi és, eh, el fill ens en va portar dues o tres, vam demanar l'arxiu, però ens varen dir que n'hi havia moltes més, però no sabíem on trobar-los. Després vaig demanar precisament, vaig tenir la sort de conèixer el senyor Jesús Ventura, que és el director de la ciutat de Girona, que és el que vindran aquest dissabte, i ell vam dir que en l'arxiu a Barcelona Pues hi eren totes enregistrades i gràcies a ells ens varen anar enviant partitures i així ha sigut la manera que els hem anat donant els cobles. Mm -hmm. uh, si va des a de l'Esgai, on està, suposo, amb el seu lloc, doncs, òbviament. Sí. O no? Suposo que a l'Esgai podria una altra feina. Sí, no, això segur. Exactament jo el nom. Amb se diners, no? Exactament el nom d'aquest lloc no el sé, però és bueno, allà estan totes enregistrades i han anat han anat vinguent així. Aquestes sardanes que s'interpreten i que formen part del CD són, per tant, sardanes que no es coneixien, que no havien estat enregistrades, la majoria, o bé, totes elles, no ho sabeu això. Alguna, algunes, probablement que sí que s'havien tocat, el que passa que... Les més es, les deixat, no? com clar. moltes sardanes d'altres compositors, que ara ja no es toquen. Mm -hmm. eh? Probablement que va durar una època que les sardanes del mestre si hi havia alguna, eh? però, jo, bueno, aquestes ja són molt velles, deixem-les, deixem-les. Per exemple, aquesta la coneixia quasi tothom. Helena, que era dedicada a la seva filla, també bastanta gent. Florida Joventut, per exemple. Però, esclar, moltes d'altres ni deia. Clar, si no se sabien, doncs és possiblement que no ja. haguessin estat tan poc enregistrades I mai. I també el que, que passa, fet, que no? per exemple, la, la nostra intenció és, si els hi amb un cop diferents les partitures, lo que ens agrada i els i demanem que els adeixin en el seu repertori perquè a partir d'ara els vagin tocant mm -hmm. i així serà la manera perquè si no sempre anem tocant els mateixos compositors i això no pot ser s'ha de haver-hi una mica de varietat. Clar que sí, que ho han de fer una mica així perquè a més a més vosaltres com que organitzeu les ballades que es fan en tota aquesta zona nostra de, de, de Palafrugell, eh, doncs eh, també suposo que els i podeu dir els coples que vinguin de que Miren a veure si toquen alguna, no? És que nosaltres tenim un sistema que demanem en la copla que ve el repertori d'aquell any. Després nosaltres triem les sardanes uh -huh. i després els diem les que volem que toquin. I a més a més, si n'hi alguna, com en aquest cas ha sigut sempre de, de, del senyor Cirés, pues doncs ja li enviem i dir, guita, aquesta cinc més, aquesta sisplau. plau. O ens n'hi donem dues o tres i que ells triïn la que vulguin. Molt bé, dos com, com manen, eh? com els diuen les cobles i diuen sí senyora. Eh? Sí? No, els facilitem la feina, així no han de triar. Molt bé, és clar que sí. Eh, Recordem-ho, ara que els atenim a tots dos aquí a les 7 de la tarda, aquest dissabte al Teatre Municipal, la Festa Patida per la Frugilla, és un concert homenatge al mestre Frederic Sirés amb la Cople Ciutat de Girona. El preu de l'entrada és de 8 euros i la venda anticipada a la taquilla del Teatre Municipal. Suposo que serà, no sé, quan durarà... Uh, no, hi haurà una pausa no sé si hores, o què? O 5 sardanes fai? primer després una pausa o no, no, no, no, no, no, suposo dos de curs i dos suposo de llarg mm -hmm. sardanes de... de concert sí, ah, suposo que serà com l'esquiar al CD, sí. minutes, sí, 4 o eh, 5 minuts sí, 4 o 5 minuts toquen 10 i després si hi ha algun vis millor no. <laughs> molt bé, uh, uh, digues abans de que ho deixem, deixant a parar el concert recorda tothom a les 12 hi haurà sardanes a plaça. A les 12 del mateix dissabte també, eh? Sí. A veure... Encara que sigui una cosa a part... Òbviament, doncs ho tenim a, una mica a, a més a amunt a plaça Junquera, nova. A una no? la vila de la Jonquera, no? Cop a la vila de la Jonquera, que també els hi has triat les sardanes. Triat sí, les sardanes. aquesta vegada, com que se celebra la festa de Sant Martí, sí. el que mirem és que hi hagi un autor, cada sardana d'un autor de Palafrugell, uh -huh. i una dedicada en els vins i licors graus, que és el que ens ho patrocina. I els altres són doncs el senyor Giné, en Joan Als, en Viladesau, en, en, en Cirés i un Vilaró, un senyor uh -huh. que no molta gent no coneix però també diuen que és de Palafrugell. No sé sí, si és de Palafrugell, però pues, també es coneixia, sí, I... no, la seva música. I ja que és la festa de Palafrugell, pues, dediquem una a cada autor. I les sardanes de l'Emili Joannals, doncs, també presents, eh, que també ens va deixar no fa pas d'aigua sí, de temps de... enrere, etc etc Bueno, mira, ja teniu noms per anar fent sí. eh, monogràfics aquests que feu per la festa petita, si busqueu parlar que bé que ja en deveu estar parlant. Si la gent s'anima venint als concerts i tenen èxit, nosaltres, amb tota la voluntat del món, amb el suport de l'Ajuntament, Eh, mirarem de cada any, de poder-ho repetir perquè... Eh, I, més del support, di... suport suport-suport, eh? Mm -hmm. Sí? Sí <ríe> Molt bé doncs, Fins aquí prou <ríe> Fins aquí puc parlar no? Exacte, sí. Molt bé. Ja que us tenim aquí doncs, sou dos dels membres de la renovada junta directiva de l'associació la, que es va crear l'any 1995 i el per la qual ha passat diversa gent i que vosaltres van entrar a la junta doncs, en Jaume més recentment tu sí. fa uns anys però que eh? heu canviat una mica doncs, la, la junta amb l'entrada del, del president no? d'en Jaume que diu que també com tantes coses a la vida et van enganyar Sí, exacte, sí, no sé va. què vol dir eh? que sempre som una persona que em deixo t'enganyar sempre <ríe> com? Si, a veure. si un no vol no es deixa si no el no enganyar Però és el cas de dir, no? Ah. Perquè deixis-te una sí. mica, me l'han enganyat uh, Rosa Maria, què esteu fent a l'associació? A, a veure, fins ara que no hi érem nosaltres es feien sardanes i però ara també, però intentem si podem fer més ballades de les normals del divendres, per exemple, l'estiu que en fem sempre, i ha el dilluns de Pasca que sempre s'ha fet eh, per Sant Jordi l'11 de setembre i si podem, i tenim la sort de que tenim prou pressupost doncs, després si allà a l'hivern, que no es feia res l'any passat varen fer dues ballades més, doncs mira la llàstima que tot val diners és clar, s'arriba fins allà on s'arriba. I a les on vulguem menjar I també. No? Les, exacte, mm -hmm. Nosaltres fem tot el que podem. També eh, ensenyem sardanes, si algú té ganes de que es posi en contacte amb, amb mi o amb qui sigui de la Junta, eh, si volen venir a aprendre, encantats de la vida, com, com mi ja que regular... millor. Nosaltres el dilluns al vespre de 8 a 9 mm -hmm. en el pavelló de Montràs eh, l'associació sardanista fa un curs. I els divendres, ell que ja fa 8 anys que ho fem va ser una cosa perquè sabíem que el que del col·le, que jo coneixies, no s'hi feia res. Un dia vaig tenir la de comentar als companys, escolta, per què no hi fem sardanes? I van dir, tu mateix. I bueno, pensava que seria mitja dotzena i hem arribat a ser trenta i pico. déu Ara normalment som vini i pico, eh? per si algú s'hi vol apuntar, també de 8 a nou del vespre. Vuit del vespre, divendres, a les escoles de Llofriu Exacte. I dilluns, de 8 a nou, també al pavelló de Montràs. De Montràs. Molt bé, doncs com jo li... tenim... L'única cosa que demanem als de Llufriu, els que vulguin a aprendre a Llufriu, és que es facin socis de l'associació per col·laborar una mica, a tirar endavant altres coses. Oh, I els, que van Montràs I també, els no? de Montràs també, no? I els de l'associació, ah, no. I sigui, els de l'associació... O sigui, tant els de Montràs com els de Llufriu, també només demanem, perquè tot ho fem voluntàriament, eh, la quota de soci una sola quota soci en l'associació sardanista mm -hmm. És l'única cosa. Que tampoc és en res de l'altre món. No. Eh? Veig que... que, que, que, 12, que... 12, euros 12 euros. Anava a dir 10. 12 euros l'any. 12 euros l'any. Mm -hmm. I així és una manera de, que, mira, de gastos n'hi ha sempre, encara que tinguis eh, el suport de, de l'Ajuntament, o de, com ara ara el, el dia eh, que ens fem la ballada aquesta de Sant Martí, que també ens ho patrocina els eh, Milicors Grau, amb, però també tenim altres gastos. I si nosaltres podem també fer una audició, benvinguda sigui. O sigui que la perquè és el estetica... que comentaves ara fa un moment, a l'estiu pots ballar sardanes o tot arreu, perquè tot arreu i a sardanes cada dia pràcticament podries fer el vol, però a l'hivern això és un desert, no? tot Exacte. arreu. sí, a l'hivern és que... Primera que... Bueno, el que diem, que com que val cèntims tampoc en pots fer gaires. I després has de buscar migdia, allà a les 12, si tens la sort, de que bo, perquè ara mateix l'any el passat els van ballar ploent que ja venien de l'11 de setembre que també va ploure i no i els van haver-hi <ríe> però bueno, mira, nosaltres si tenim pressupost en farem com més millor que el que volem és que no es perdi la dansa nostra Uh -huh. la dansa típica de, de, de Catalunya de fet és el nostre ball i, i això et volia demanar perquè és clar veiem ballades i diem, home, jo aquest estiu n'he vist alguna que ja hi havia prou joventut i estava prou bé però sembla que cada vegada som, som els de la quinta superior sí. que diria jo els que, els que hi som no? uh, sí, però jo et diria una cosa, quan jo era jove dèiem el mateix, ara els que som sí. grans també dèiem el mateix uh -huh. Sardà no es perdrà perquè només balla la gent gran només balla la gent gran Bueno, jo, jo, jo, ja, ja fa molts anys que era jove eh? Eh? i coi, veig que les sardanes continuen ballant-se. Pues ja saps que n'has d'aprendre per quan siguis <ríe> Però sí que és veritat que demanem que la joventut s'animi a veure si sí, li agrada una mica la sardana i, i també n'aprenen sempre n'havíem parlat molt de les escoles de, de la sardana a les escoles I, sí. hi, ha, hi ha algun projecte o alguna cosa que, que es pugui arribar a fer en algun moment determinat mm, a veure, és una mica difícil això mm -hmm. um, ja tenim intenció d'anar a veure tots direct, mm -hmm. els directors de les escoles a veure si, si els animen i a veure si podem fer alguna cosa però bueno pas a pas a més que sàpiguen, eh? molt bé, doncs, uh, Jaume, alguna cosa més que ens volguessis comentar bueno, que m'he trobat amb una junta que són impressionants de la manera que treballen eh? jo havia estat molts anys a la de Llufriu també treballava però aquí suposo que és, és diferent una cosa treballar per un nucli de població i l'altra és una entitat cultural però m'hi trobo molt bé no sé si ells també es troben bé amb mi i com el Gina Fort President, em eh? deien, eh, Rosa Maria, alguna cosa més que ens volguessis comentar? Doncs no ho sé, que la gent s'animi, que es faci soci, que, que vinguin a ballar sardanes i, i bueno, que, no, que no els apredem. I gràcies a Ràdio Pala Forgell per l'esforç que fa els dissabtes de tocar les sardanes i fer-nos eh, aquesta sèrie de preguntes per al concert de, del pròxim dissabte. Vaig quedar molt, molt content amb en Jordi Morell, tampoc em va arribar amb aquesta de ràdio, a part que m va treure a mi la feina de fer de posar les sardanes, però ell eh, realment és una persona que, que hi entén i que, està, i que està molt posada, i suposo que tots els afeccionats de les sardanes doncs, no esteu contents, espero, d'aquest programa que, que fem, i que podria ser, doncs, no sé, fins tot doble en un altre dia de la setmana, perquè això ho vau. La pena, no? Perquè sí, molts aquests programes estan concentrats sempre el dissabte al matí o el diumenge al matí, a totes les emissores de ràdio no se'ls pots escoltar totes. Continua, continua vingut, en Jordi Morell? Continua venint, que sí? jo sàpiga, sí. És que, sí. no, no. mm. es que fa molts anys que ens coneixem. <laughs> sí, sí, continua venint. Uh, qui són els altres membres, ja que n'has parlat de la Junta una mica així, perquè és clar, hi ha gent que, que també està treballant, vosaltres sou doncs la cara mira, visible avui. El president, però... que ja ho hem dit, tresorera jo mateixa, la Paquita Mollera és la secretària i després... Vocals serien en Pacu roques, la fina, Mari, la conxatulla, l'Arnej Genís, en Josep Maria Domínguez, l'Eulàlia Hortal, i la Conchit Olivers. Molt bé. Doncs tota aquesta gent fantàstica, gràcies per tirar-ho endavant, aquesta associació cultural i sardanista de Palafruixell. Res més, companys, una abraçada, només recordar que diumenge, ah, perdó, dissabte, a les 12 del migdia, hi ha l'audició de Sardanes de Tardó a Plaça Nova, a les 12 del migdia amb la Cople Vila de la i que el concert és a les 7 de la tarda al Teatre Municipal amb la Cople Ciutat de Girona. Gràcies i fins la propera. Gràcies, gràcies a vosaltres. Yes.